Vi väntar på Kristoffer. Jag skulle precis börja. <rör> <hör> ja, oj, oj. Håll käft då, så kör vi! Idag är det torsdagen den 10 december. Jag heter Kristoffer. Tillsammans med Daniel och Fredrik så önskar jag er välkomna till det elfte avsnittet av A-Team Podcasts pod. Så, hur har veckan varit? Vad säger du Daniel? Ja du, det har varit en sån där intensiv jobbvecka nu igen. Uh... Det är inte långt kvar till jul så att nu, blir det, alltså nu, nu blir det mycket på det ordinarie. Det jobbet som gör att man får cash och kunna köpa prylar och sådär. Eh, apropå det så har jag faktiskt inhandlat lite ny teknikprylar. En mikrofon. Inte den jag sitter vid, vid idag. Eh, men jag tänkte faktiskt ta om det lite senare. Eh, jag tänkte höra med. Har ni lyssnat på förra veckans avsnitt? Ja... Kristoffer, har du lyssnat på förra veckans avsnitt? Ja får då skämmas och säga att nej, jag har inte lyssnat på det. Uh, hur tycker ja. du då, Fredrik? Klippnisse, har han skött sig eller? Uh, fan, var, var, det var någonting jag tänkte på. Klippnisse, har han skött sig? Ja, uh, han som klipper eller hon som klipper. Alltså den uh, uh. rackaren, uh, hur fan var det nu då? Nej, han har fan inte skött sig Han har inte gjort det. Nej, eh, vi kanske skulle ge den här jubelidioten en riktig känga solen inte lyser in. Eller vad säger du? Ja, eller ett nytt släpp. Ja. Du, Kristoffer, hur har din vecka varit? <skratt> <skratt> jo, eh, den har varit ganska intensiv här också. Eh, både positivt och negativt. Jag har hämtat vår julskinka som jag beställde färsk hos slaktan. Slagit in en massa julklappar och som vanligt så har jag jobbat på biografen. Den här veckan blev det massor av problem där. Eh, det kan ju bli så när man jobbar på en liten biograf. Eh, i en liten eh, by som vi har här. Och eh, den drivs som en ideell förening och alla gör sitt bästa. Men eh, ibland strullar det till sig. Så det började med att jag kom till biografen på söndagen. För att uh, köra film då. Det är jag som kör filmen och så river jag biljetterna. Och så är det en kille till som står i kassan. Säljer biljetter, popcorn och annat sådant. Så man behöver alltid vara två stycken. Den killen dök inte upp. Klockan tickade på. Jag väntade. Till slut fick jag panik. Så jag ringde efter killen. Han svarade inte. Då ringde jag till ordföranden i vår förening som lägger scheman. Han svarade inte heller. Fick så småningom tag i en tredje. Eh, kille som brukar jobba på bion och han eh, kom sättande i ilfart för att hjälpa till och ta kassan. Medan han var på väg så upptäckte jag att eh, vi inte hade något trådlöst nätverk längre. Så att när jag startade upp allting, räknade in kassan och så, så märkte jag att vi inte kunde ta emot några kortbetalningar. Och det är ju begränsande. Så att eh, när folk började trilla in så... Eh, Höll vi på att uh, rota bland kablar och routrar och grejer uh, under disken för att få saker och ting att funka. Det hjälpte inte, vi fick inte igång det. Folk fick snällt åka ett par kilometer till närmaste bankomat och hämta ut kontanter för att kunna köpa sina biljetter. Aj, ja, ja. Uh, nu kan det väl inte hända mer, tyckte man. Uh, Gästerna fick sätta sig i salongen och eh, när jag hade startat filmen så gick jag ut till eh, min kollega Peter och hjälpte till ute i kassan. Helt plötsligt så öppnas dörren. Peter är på väg hem och en gäst kommer då ut och säger att det är något konstigt med ljudet. Ja fan. Så jag gick in och lyssnade. Ja det var något konstigt med ljudet. Man hörde omgivningsljudet men man hörde inte dialogen. Och det är begränsande när man tittar på film. Det måste man ju medge. Mm. <här> Så att det var bara in upp i maskinrummet och börja felsöka bland kablar och inställningar och hela ljudracket och så. Hittar inget fel där alls. börjar bara alltså ännu mer panik ringer till Peter som är på väg hem som vänder och kommer tillbaka i Ilfart för att hjälpa till med felsökningen. Då visade det sig att Barnteatern som har haft föreställning innan oss har flyttat runt på högtalarna bakom duken och några av kablarna har glidit ur och de har inte satt tillbaka dem så därför gick inget ljud fram det hade alltså ingenting med maskinrummet att göra, men det löste sig eh, så startade jag om filmen igen, för folk är lite petiga med det, de vill gärna se sina filmer med ljud jag och så rullade det igång och sen så gick det problemfritt, resten av kvällen i alla fall så att det var en pers Men då du hade det lite intensivt det, ja, man kände sig inte lugn någon gång sedan under den kvällen, man bara väntade på att nästa grej skulle hända. Ja, men nog sen har jag röjt ut garaget för jag ska installera motordrivna garageporter. Det blir som en tidig julklapp till mig själv och sambon. Så i förrgår fick jag ett telefonsamtal när jag fick veta att hantverkarna ska komma imorgon och göra jobbet. Och då blev det bråttom för det är en massa skit i garaget. Eftersom jag är föräldraledig med yngsta dottern så är det svårt att röja i garaget på dagarna. E och så hade det varit en hel del att göra nu på det hela taget med annalkande högtider och grejer. E Men nu blev det bråttom och jag tvingades bära en massa grejer genom mörkret, kylan, regnet och vinden ut till uthuset där jag kunde stoppar de då istället för att ha dem i garaget. Bara så att hantverkarna skulle få utrymme att jobba. Och när jag kom in, då ringer det telefonen. Det är en av hantverkarna som ringer för att meddela att de på grund av sjukdom inte kan komma imorgon, utan de kommer på tista istället. <här> Svettig, blöt, kall och smått förbannad. Ja, man kan bara sucka åt en sån grej. Stackars liten. Ja. Då, då kan jag, då har du förtjänat en öl Nej ja, men det är svet Men hur som helst så ska det bli himla gött Att få portarna installerade Så Ja, se fram emot tisdag Ja, jag förstår nästan detta Vad säger Fredrik, hur har din vecka varit? Ja, den var varit bra Ja, det har inte hänt så jävla mycket egentligen Jag var på en julbuffé med jobbet till lördags, med lite, ja, vad ska man säga, lite buskis Buskis, det är två kärringar som stod och drog lite historier som man har hört 40 gånger förut Ja Jag gjorde grynkarv i fredags också, men det kommer vi till lite senare Och sen har, den här jävla veckan har gått så fort så det, ja i ditt jobb runt som mitt där Att de kör samma julbord år efter år Nej, vi brukar rotera I I, i närområdet De som erbjuder <skratt> Nu var vi faktiskt på Baldesnäs herrgård Ålsbergs gamla <skratt> Ja, men vi var Förpassade för Får Till stallet <skratt> Det passar det så Ja, De har gjort åren det som en liten festlokal Eller lite ja. stort Som festlokal då Men jag var där för flera år sedan också faktiskt. På, med ett annat företag och jobba på då Då fick vi vara inne i finhuset En trappa upp Och då stod de med glugg och grejer i hallen Och tog emot och Så fick man gå upp en trappa och sätta sig där uppe Vad jävligt du hör, fint Du hör ju själv vilken nerköp du har gjort va? <laughs> ja, jag blir sparkad i stallet Ja, från finhuset till stallet det är, inte, är det inte så att man ska gå tvärtom egentligen? Å andra sidan var det, med, det var ju mer drag här kan jag säga För det var ju jobb och Ja, okej, okay. ja, låt gå för det, det då Är det låt som stallet det är grejen liksom? Ja Det hade det bra där Ja, det hade vi Det värsta var att det fanns ju inga toaletter inne <laughs> Så man fick gå ut Och det var... Jag till vet inte om ni hade, ni, hade ni bra väder i, i lördags? Uh, med tanke på vad det var, om Behöver inte tänka efter uh, Jag bor ju som sagt på västkusten och här har vi två väder Vi har regn och så har vi Nej det inte regn har vi också Ja, ja vi har... precis Nej nu ska jag vara ärlig, så ärlig är det inte, vi har regn och så har vi regn och blåst Ja det var ett jävla skitvärre var det helt enkelt. Ja, det jag. Så man fick gå ut och så gå en 15-20 meter över till nästa stall. Så de har hängt upp en i då så man kunde hänga ut, flugdödan och tumma tasken. Ja, det var snällare och mer som att de har hängt upp det i alla fall i ett annat ja. stall. Så, men annars var det jävligt bra. Det var high life, hög stämning. Toppen. Det var här. det. Ja, jag faktiskt hopp, hoppar faktiskt årets julbord i företaget i år jag känner det att vara på samma ställe igen för jag vet inte vilken gång i ordningen det binder, dandet må vad säga. säger jag. fan vad jobbigt det låter jag, jag jobbar som, som lärare alltså, jag är kommunalanställd vi har inte blivit bjudna på något julbord överhuvudtaget på Nej. sex år Uh, Stacka, min... <laughs> Jag kanske <visst> är Daniel. Ja, vi ser det. <laughs> men <laughs> men det, det är typ all den. Vad heter det? Uh, uh, Kick-offer. Alltså, vi har ju ingen. Vi har julbordet. Det är allt vi har. Vi har inga, i, ingenting annat som är teambildande eller någonting överhuvudtaget. Det där har, där har ju vi jävligt bra. Vi har en jävligt bra chef. Uh, varje torsdag så. Uh... Så, vi har ju pizza Okej. Okay. Eh, så vi beställer pizza då, de som vill, naturligtvis. Man får ju betala själv och så. Men ibland så kommer ju chefen in och säger att eh, nu denna torsdag så är det företagspizza. Och då pröjsar ja, ja. han det. Och det ja. händer ju några gånger per år. Mm. Ja, men jag ska faktiskt vara lite ärlig. Det händer ju faktiskt att det är lite sådana här smågrejer att det står en gammel torr vanillkrans i ett hörn som man, har, som man har hittat på reavdelningen på någon bageri som man nej nu är jag elak ja det, är det, nej, faktiskt. det, det händer faktiskt att det står lite grejer så oftast är det sånt, vi kör ju mycket mat så, vi kör ju mat det är vad vi kör och oftast så är det så händer ju då att det blir saker inte över med sånt som ska förkastas Alltså helt perfekta grejer bara det att datumet går ut om imorgon eller sådär, du vet hur det kan vara. Och då ja, då hamnade det på firmans köksbord och det bara tog för sig som sist. Var det ju, vad hade vi då? Vi hade en halvpall med vad heter det? Red Bull som stod där som datumet gick ut dagen efter. Jag kunde tala om att Halva styrkan den var ju så spidad att det inte nog. Så det, var, så det blev ju liksom, ja, det, det blev mycket gjort de dagarna. Ja, ja, sånt är det ju värre för mig eftersom betong har ju ganska, den, utgångsdatumet ligger ju rätt långt bort i tiden. Ja, lite svårtuggat också. Ja, det är lite tufft ja Så är det Jo det var det jag skulle säga också Jag, jag, jag, jag känner faktiskt med dig Kristoffer Med det här med julvårdet Det gör jag För som ni vet då, så är ju min fru Hon är ju kommunalarbetare Hon också inom, inom hem, hemtjänst så här, Men det, då ljuger jag Inom hemvård, nej det är inte det heller Äldrevården är det jag vill ja, ha sagt det är som min Ja, och det... uh, de blir ju faktiskt bjudna på reducerad jultallrik. Det är det. <laughs> uh, de, de, de, de känner jag till. De, de, de har vi också fått. Uh, det suger. <laughs> <laughs> ja, vi sa. <laughs> Så gnäll för fan inte. Nej, jag ska, nej, jag ska gnälla bara... <laughs> Åh <laughs> oh, jävlar ja. Ja, det, ja. Ja. Ska ja. vi gå vidare kanske? <laughs> ja det, det, är vi. du, det är du som styr skutarna då Kristoffer Så att eh, Segla på ja. Vi får väl slicka våra sår Det är något annat tillfälle Ska vi gå vidare och kolla på ämnena för dagen? Tycker jag det låter som en bra ja. idé de vanliga kategorierna är ju teknik, film, tv, musik, träning, mat och sedan annat. Inom kategorin teknik så ska vi tala om mikrofoner, video och internetbutiker. Film och tv har vi lite där. Vi har ett filmtips som brukligt är. Det rör sig om filmen Lockout. Tveksamt om det bör kallas för ett tips. Det kanske snarare röra sig om en varning. Vi kommer också att ta upp en film som heter Ex Machina träning den kategorin är skrämmande tom precis ja, som den har varit lite, de lite, senaste lite. veckorna lite. <laughs> jag kan kläm in en grej där under mat finns i alla fall något så här i jultider eh, julskinka kommer att närmas, nämnas. och under annat så kommer eh, förlaget Bonnier att få sig en känga då så, då kastar vi oss snabbt vidare till tekniken. Daniel, har du någonting som du vill dela med då? Ja, jag kan väl göra det då. Förra helgen så spelade ju jag och min son in en liten video- som faktiskt finns att hitta på A-Team Podcasts eh, Youtube-sida. Eh, jag agerade kock och han filmade och vi gjorde en liten film om Nu Numera Oscars nominerad och ska vara med i filmfestivalen på Cannes och jag vet inte allt vad den är. <laughs> riktigt vill inte Men, den, ja, blev men den, faktiskt... var den var bra Den blev jag... faktiskt väldigt uppskattad på diverse sociala medier eh, Mycket kommentarer, speciellt på Google+, Plus, som man oftast inte får så mycket kommentarer på Så att eh, jag anser faktiskt det som en större hit, om man ska säga så eh, Detta gjorde ju faktiskt att både jag och min son fick blodad tand Och vi vill göra fler filmer eh, Inte bara om mat, utan om lite av varje Västerfilm. Ja, eh, vi tänkte ta, ta hjälp av han. Vad heter han nu? Eh, en farbror, Jan, Jan Wein, Jan Wein? Eller, väldigt Istvård, väldigt håll, Ja, Istvård. Okej, okay, det tar vi han istället då. Yes, very good, very good. I vilket fall, eh, eftersom att ljudet var lite sy och så, med tanke på att det var min sons iPhone vi filmade med, eh, så började det ju då med att springa ut och köpa en ny mikrofon. Den tredje ordningen ska jag tala om också. Ja, oh, herregud. Så här sitter jag med tre olika mikrofoner. Det är en oh, mygga. jag har ingen. <laughs> Nej, men det vet du, det springer bara ut och köpa. Det jag köpte det är en sån häringa som kallas för en mygga. Ni vet väl vad det är en sån, sån liten som sitter oftast på kavajslaget när de presenterar nyheter och så vidare. Uh, den här myggan kommer från företaget Röde, faktiskt ett australiensiskt företag som faktiskt stavar med danskt ö egentligen. Så när vi söker efter grejerna här i Sverige så är det naturligtvis vanligt ö. Är det bra uh, skit då? Uh, Röde uh, tillsammans med Samson är de två största inom uh, i alla fall podcast men även mycket inom uh, vad heter det? Ljudproduktion överhuvudtaget. De gör mycket mickar och sånt här. Både för eh, alltså stora produktioner. Eh, riktiga proffsproduktion. De har riktiga proffsprodukter. Så att de har allt ifrån det, den lilla myggan jag köpte då, som funkar att stoppa i en iPhone, eller en Android eller en dator. Till riktiga proffsgrejer. Eh, det roliga är det att vi köpte en annan mygga först. Eh, du vet, 35 tumskontakt det är bara stoppa i och köra tycker man, eller hur? Ja, borde vara. Ja, trodde vi också, men så är det inte. Nu har jag fått lära mig någonting den hårda vägen. Det är nämligen så att du har två olika 35 tumskontakter. halvtumskontakter. Du har en TST heter den, och så har du en som heter TSST. Jag vet inte vad förkortningarna står för just nu. Mm. I en Dator eller mobiltelefon eller en konsumentprodukt så har du en TSS-kontakt medan du i en professionell utrustning där du ska ha ljudingång eh, från typen mygga eh, så har du en TS, TST-kontakt heter det. Det fattas alltså ett det ST. är Så stoppar du in en produkt som är en TST-klassad 35 kontakt i en Hona, som det heter då... På en, ...som sitter på en mobiltelefon eller en dator... ...som är en TSS... ...TSST-kontakt. Äh, många förkortningar det här. Så, ja, funkar det funkar inte, inte skiten i alla fall. Nej, det här. är alltså ständigt. Det, det går inte. Nej. Så att du måste alltså ha den här TSST kontakten Så att då sprang jag ut och köpte den här röda mikrofonen... ...som då är framtagen för just TSST kontakten efter jag köpte den så har jag även sökt lite på nätet och det visar sig att det finns ju faktiskt till den här. Eftersom att det är en faktiskt, bara för att den har en sån kontakt så är det ingen mygga som inte är professionell. Det finns en adapter för att göra den här TSS-kontakten, TNT-st-kontakt för att du ska kunna använda den i en riktig produktion också, om man säger så. Och just röder, De gör ju även då mycket tillbehör till den här myggan som den här eh, tst, oh, TST eh, eh, adaptern eh, Och så har de då även gjort en adapter för eh, TST till TSST-adapter. Eh, så att du kanske använder en annan mygga om du vill göra det exempelvis, eller någon annan sak. Sen har de gjort lite förlängningskablar, de har gjort, lite, ja, de har gjort både det ena och det andra som passar till både den här myggen och många av deras andra produkter som de har. Bland annat en mikrofon för som du har. Har du en vanlig systemkamera eller videokamera så har du faktiskt en TST-kontakt och inte en tss kontakt Så att då funkar ju inte den här myggen om du skulle vilja koppla in den till en vanlig kamera. Så därför så måste du köpa den här adapten. Men så har de ju andra eh, mikrofoner som funkar med eh, de här vanliga TS, TST-kontakterna. <här> <här> och då har de ju naturligtvis en adapter så att du kan koppla in den en tst -kontakt. Det blir många adapterer och det blir många T och det blir många S. Ja, det blir mest T och S tycker jag. Men i Men vilket fall till saker... Ja, det sitter han och fotar jag. Till saken i alla fall. Vi har fått blodrättan. Vi vill göra fler videos. Och eh, som sagt, var min son är 14 år. Han, jag tycker ju faktiskt att han gjorde ett väldigt bra jobb med själva filmningen. Och Absolut. Han är på det, verkligen. Vi vill göra mer. Så att vi tänkte nu i helgen då baka lussekatter till att börja med. Så att, eh, vi ska väl... Vi det få... den alltså? Ja, det blir uh, The Eggost 2. Uh, jag får vad den heter <laughs> eller någonting. 2 med en oväntad twist en lussekatt. <laughs> Precis. Uh. Featuring lussekatt. Vi får ja, lägga upp Jag en... har redan pitchat vi... in den hos mig. Jag kör för konceptet. Ja, jag ska lägga upp en trailer uh, här i dagarna så att uh, vi får se här. Det, det, det här kommer bli en riktigt stor säljare, säljare så det blir alltså Avatar slängde i väggen. Du har aldrig sett Egos 2 Featuring Lussekatt va? Ja, mm. uh, uh, det var det om själva videon. Uh, men det är ju inte, alltså, det är inte bara till videoinspelning som jag hade tänkt att använda den här mikrofonen. Utan jag har faktiskt, som jag ännu inte har berättat för er, uh, lite grejer på gång uh, gällande den här podden. Jag tänker inte avslöja det on air så att säga, utan det här får ni se som en liten teaser. Ni andra killar, ni, ni ska få reda på precis vad det är för något inom sinom tid, eh, väldigt snart. Men för er som lyssnar, det är grejer på gång och jag tror ni kommer att gilla det. Säger jag bara. De Har vi något att se fram emot? Eller mm, frukta? Vad tror du, Fredrik? Ja, jag vet. fan det blir säkert skitbra. Det bara jag är inblandad med. på något sätt. Så jag är nöjd. Ja, jag ska visa en bild på det, vad jag än gör. <laughs> ja. <laughs> ja ska, ska vi gå vidare? För jag känner att jag behöver spy lite galla. Är det okej okay om jag gör det? Ja, jag tar ja. fram en hink. Eller som vi säger här på engelska. En spann. Jag skulle ju säga några ord om internetbutiker som ju är högaktuellt i dessa dagar. Det är ju så att de flesta av oss har någon gång handlat i en internetbutik och så är det kring jul och så är det väldigt många som gör det. Jag måste känna att det är en fantastisk möjlighet att kunna göra inköp hemma vid datorn och så slippa trängas med massa andra fånar i trånga butiker och stå i kö och all sån skit. Och konkurrensen mellan de olika internetbutikerna är stenhård. Vinstmarginalerna är små när butikerna försöker erbjuda kunderna det bästa priset de förmår på alla varor de <coughs> säljer. Så för att hävda sig så har de här butikerna framförallt två medel som står till buds. Det ena är att ha bra kundservice, och det andra är snabb och smidig leverans. Internetbutiken cdon.com missar stort på båda de här punkterna. Så det är de jag tänker spy lite galla över. Jag har inte haft odelad positiv erfarenhet av cd tidigare. Eh, för något år sedan så köpte jag en laddning filmer därifrån och en film saknades när leveransen kom. Den tog för övrigt ungefär två veckor innan den nådde fram. Då kontaktade jag cd som lovade att skyndsamt skicka mig den saknade filmen. Och då tog det ytterligare drygt två veckor innan den kom. Vid det laget hade räkningen som de skickade ut via mail redan förfallet till betalning och jag tvingades betala för min order innan jag hade fått alla varorna jag hade beställt. Det tycker jag är lite lågt. Men du vet väl det att enligt lag så behöver du inte göra det? Nej, men hålla på och, och tramsa och bråka med det känns inte heller jättekul så att jag gjorde så och så höll jag tummarna för att jag skulle få skiten. I somras sedan så eh, tydligen lärde jag mig ingenting av, eh, av beställningen för ett år sedan och i somras så beställde jag en bok som jag tänkte läsa under semestern. Eh, när den inte hade dykt upp efter tre veckor. Eh, där måste dök jag räkningen upp ett par dagar efter att jag hade gjort min beställning. Men när boken inte hade kommit så tog jag kontakt med CDOns kundservice via deras chattfunktion och så frågade jag vad min bok var. Jag fick beskedet att den skulle skickas inom kort. Eh, den dök faktiskt upp så småningom. Men när jag frågade varför det dröjde så himla länge att få boken så svarade tjejen i kundtjänsten via chatten helt enkelt. Om du inte har något annat jag kan hjälpa dig med så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Hur dryg får man bli på en skala alltså? Ja, vi kan Är kalla det henne för Nej. <skratt> det är så jävla drygt mm. Mm. Mm. Oh. Alltså jag var Visst. arg Så jag, jag vibrerade hela kroppen Efter att jag var klar med den köppen <skratt> <skratt> Hur som helst Ovis av även det senaste Inköpet så dristade jag mig Att handla från CD-on igen De hade bra erbjudanden och sånt Speciellt Black Friday Du vet väl det jag mig. Det är tre, tredje gången gilt va Det är väl så det heter va Ja det är väl det va mm. Uh, nu tror jag att jag är på det klara med vad de pysslar med på det stället. Eller så är jag inte det och inte de heller. Saken är den i alla fall. Jag la två ordrar uh, kort efter varandra. Uh, den första la jag på Black Friday. Det vill säga för ungefär två veckor sedan. Då beställde jag åtta Blu-ray-filmer och en bok. Filmerna har jag inte sett röken av nu efter två veckor. Uh, varken... Uh, Fysiskt eller via något mejl om att de är skickade eller någonting annat sånt. Inatt så fick jag ett mejl från CD-on eh, där de informerade om att boken som jag har beställt, den är nu skickad. Men den förbannade boken, den dök upp i brevlådan i förrgår. Så, vad, vad, vad sysslar de här egentligen? Räkningen fick jag i lördags. De har ingen koll alls. Den andra orden. Eh, den innehåller en kaffebryggare med termoskanna. Fyra stycken leksaker som ska bli julklappar allihopa. Eh, jag fick ett meddelande om att den här beställningen kommer att levereras i tre olika kolli. Alltså tre olika paket som inte kommer att komma samtidigt och som alla ska hämtas åt mitt lokala postombud. Kaffebryggaren kom igår. Så jag skyndade mig till ICA som, lever som lämnar ut postpaketen och hämtade den. Men när jag kom hem och öppnade den så insåg jag att det var fel kaffebryggare. Jag hade ah, fått en fan. bryggare med glaskanna och inte med termoskanna. Leksakerna vet oh. jag fan inte vad de är överhuvudtaget. Eh, så naturligtvis kontaktade jag CD-ON igen angående kaffebryggaren och eh, på kundtjänst förklarade en kille där att eh, den inte levereras av dem utan den levereras av 30.se så därför måste jag vända mig till dem det, oh, det tycker jag var konstigt ja. helt absurt så jag svarade att men jag köpte den ju inte av 30.se jag köpte den på er hemsida nej jag kan inte ta emot den här returer bla bla bla det är inte vi som levererar den Ja, men jag har varken ett ordernummer, någon kontaktinformation eller någonting till 30.se. Det fanns inte ens en följesedel med i paketet när jag mottog det. Nej, äh, men han vidhöll att vi kan inte ta emot returer när det inte är vi själva som levererar varan. Men han sa att han kunde skicka min mailadress till 30.se så att de kunde ta kontakt med mig i ärendet. Det var i förrgår och jag har fortfarande inte hört något från 30.se eller från cdn.com Jag tror inte att han har skickat det här ärendet vidare till någon överhuvudtaget Så det återstår att se om jag kommer att få de här åtta filmerna Leksakerna jag har beställt, om jag kommer att få rätt kaffebryggare någon gång Fakturorna har jag i alla fall fått Så cdn de vet hur man tar betalt oavsett om de levererar eller inte så vad jag vill säga med allt det här det är Handla gärna julklappar och all möjlig annan skit online Men handla inte från Cedeon eh, Man kan ju dela ut eh, Ris och ros eh, I Cedeons fall så räcker det inte med ris Utan därför tjänar de en fet jävla örfil och en rejäl spark på pungen <här> Är det någon annan som har dåliga erfarenheter av Cedeon? Kan inte påstå att jag har några dåliga erfarenheter av cd faktiskt? Det kanske bara är mig Däremot de ogillar då. Kan jag väl säga att, vad heter det? Jag är ju inte världsbäst. Jag brukar få ett mejl av dem på min födelsedag att jag får 50 kronor att köpa för typ varje år. Det är ungefär det jag får. Nu måste du jävla massa pengar inne i stående då. Uh, nej, utan det gäller ju bara en viss, uh, viss liten tid. Typ. Jag, jag, jag en har en aldrig... månad eller någonting om man påser på så att använda ah. Vad sa du? En månad eller någonting om man på så att använda den här värdecheckaren på 50 ja, spänn. Precis. Ja, precis. Jag, jag har, aldrig, jag har handlat aldrig handlat på cd jag. Eh, jag, jag kan fan inte erinra mig om att jag har handlat online överhuvudtaget. Oj! Sug på den nu. Okay. Eh, däremot, min blivande fru tycker det är jävligt gött att trycka in kreditkortsnummer och grejer där. Och... Ditt eller sitt eget? Ja, det är ju mitt naturligtvis. <laughs> eh, men jag kan inte... Jo, fan det har jag gjort. Jag har faktiskt handlat eh, boxningskläder och boxningskor till pojkarna har jag faktiskt gjort. Det har jag faktiskt gjort. Eh, Adidas... Eh, eh, kampsportsbutik. De har speciell speciell tror jag för, för det. Mm. Så jag har, handlade, det har jag faktiskt gjort. Jag handlar ganska mycket online så att säga, men CD-on är ju inte en av de butikerna som jag brukar ta mig till om jag vill ha någonting. Eh, för det första så brukar de ju inte ligga bäst i pris heller för den delen. Eh, men när du ändå är inne på webbutiken så kan jag faktiskt rekommendera en om man ute efter manliga skönhetsprodukter och sådär. Penisringar och sånt menar du? Eller? Nej inte den här gången utan typ jag köpte min, ja, inte för att det syns nu men jag rakar mig, med... när jag rakar mig så gör jag det med en klassisk rakhyvel med sånt här klassiskt rakblad i. Mm. Oh. Den och min... Borste, min rakborste och min rak tvål köpte jag på den här. Gappo heter de. Ligger uppe i Umeå. Beställde, nu kommer jag inte ihåg det var, vilken dag det var så sett, men eh, Jag beställde typ på torsdagen, på fredag morgon så låg det här med brevlådan. Det är bra det är att jobbat. Både, ja verkligen. De, de och nu känner du mycket skönare än vad du gjorde innan. Det ah. <laughs> är Nu känner ah. du dig mycket skönare än vad du gjorde innan. Så. Ja. Eh, ja, det är faktiskt. Eh, ja. Fast du använder det inte så jävla ofta det råksättet, ser jag. Du, ja, men nu ligger jag inne med julsegg, va? Så att, eh... Ja, ja, ja. Ja, kan man säga. Så att, vi får väl se här om jag... Jag ska ju beställa lite jul... Ja, det har jag ju glömt. Jag måste beställa mina julkulor till skägget också. Det är därför jag har skaffat det här skägget. <laughs> julkulor. Kan jag också, hänga dem i något så, annat jävla skägg? <laughs> <laughs> Nej, nu ska vi inte vara sådana. Du vet att på iTunes så finns det sådana här explicit tag som man kan få om man säger dumma saker. Och den vill vi inte ha. Varför då? Det då, bara bra. Då, då blir det typ endast folk över 18 år som får lyssna och såna här grejer. Det, ja. Nej, nu, skärpning. <här> nej. <här> jo. <här> uh, men ja, nej, men det var väl det jag hade att säga. Som sagt, CD-on, nej. Tack. Håll er borta från dem då. Om ni inte har haft någonting med dem att göra direkt så finns det ingen anledning att ha det. Ni lever lyckligare utan... Jag kommer aldrig och, och, att handla från de jävlarna igen. Ja, då fortsätter jag inte handla från dem heller. Jag tittar på min lilla 50-lapp som jag får på... <laughs> ja. kan jag titta på den och se att nu har jag fått 50-spänn som jag inte kommer handla för. på kul. kul. Ja, jag ser att man kan donera till barncancerfonden eller någonting. Där kan de göra större nytta. Eller när du ändå säger som du gör så gör vi en Petriövergång nu. Så kan man ju faktiskt donera till... Någon som vet? 18 Podcast. Musikhjälpen. Ja. Musikhjälpen, gör ja, just det! Ja, det är faktiskt bättre, ja, fast annars om man, om man skänker till oss så kan du ju köpa ännu fler mikrofoner. Ja, det kan ju i och för sig, men just nu så är det inte behov av mikrofoner så att jag tycker att ni söker upp våran bussa på musikhjälpen.se Det var storsint av det. Och så kastar ni in ett par svenska kronor. Hos dem så kanske vi hamnar på någon riktigt fin topplista och blir omnämnda i radion, det är varit kul. I den riktiga radion. Den riktiga radion. Ja. Men det var ju bara, var ju bara en sån här parentes här nu när du ändå går med övergången där. Ja. Så att Är det någon mer som vill häckla Internetbutikerna eller ska vi gå vidare? Jag vill vara först på nästa. Ja, kör på. Då hamnar vi på film, tv musik. Vad säger du Fredrik? Jag har faktiskt inte kollat på någonting <laughs> hur, många sekunder du tog, hur många sekunder tog du I anspråk här nu tror jag <laughs> Ja <Så, laughs> <laughs> Näste man <laughs> ja. Yes Det, ja. Vet du vad Kristoffer Du får ju fortsätta Ja eh, Jag har ju kört ett filmtips eh, De senaste veckorna jag ska göra någonting liknande idag. Först det här är mer en varning än ett filmtips precis som jag sa i början av det här programmet. Filmen jag ska varna för heter Lockout. Och det, det här är filmen... det här är ett varningens program alltså. Du borde varna för CD-OM och nu en film alltså. Effektar. Det här är ett varningens program. Först varnar du om CD-OM och nu en film. Det är mycket gott om varningar då. Ja, nej, vi kör på. Vi varna på. Mm. Lockout heter filmen som sagt. Och uh, det är en film i science fiction slash action genren. Den finns på Netflix, Fredrik, så passar det för den. För det finns en risk att råkar se den annars. Uh, jag startade den här filmen på Netflix mest för att huvudrollen spelas av Guy Pearce. Uh, han har gjort många intressanta roller tidigare. Så det fångade mitt intresse. Uh, alla som har sett honom i Christopher Nolans Memento uh, vet hur bra han kan vara. Det är en fantastisk film och P.S. övertygar verkligen i huvudrollen. Sen har jag inte sett Guy P.S. i speciellt många filmer de senaste åren. Så att uh, jag såg liksom fram emot att återstifta bekantskapen med hans skådespeleri. Men aj vad jag blev. Besvikelsen kommer inte av Guy Pearce i sig utan av manuset och dialogen. Eh, och manuset, pitchen till manuset är ungefär följande. Guy Pes han spelar en karaktär som heter Snow som blir gripen för ett mord han inte har begått. Han är tydligen någon typ av förrättad militär, agent eller någon annan som skit. Samtidigt som han sitter häktad så beger sig presidentens dotter som spelar som Maggie Grace. Eh, som många har, sagt, har sett som Liam Nysons dotter i Taken-filmerna. Till gore. världens första och enda fängelse i rymden som naturligtvis drivs av USA. Fängelset ligger i omloppsbanan runt jorden och hon åker dit på ett humanitärt uppdrag för att försäkra sig om att fångarna behandlas väl. Och naturligtvis blir det ett fängelseupplopp medan hon är där. Eh, och hon blir tillfångatagen och allt möjligt. Och någon särdeles begåvad och våghalsig person måste skickas dit för att rädda henne. Och gissa vem man skickar då. Jag får gissa, jag får gissa. Snoo! <här> ja! <här> oh, den var svår va? Ja. <här> och... Eh, han blir lovad benådning för det här mordet som man ju inte har begått då, om han genomför uppdraget. Han måste naturligtvis övertalas en massa innan han går med på det, men det gör han ju naturligtvis. Och det här är upptakten till en hel massa meningslöst våld och orealistiska actionscener. Kliséerna staplas på varandra. Snow framställs som en sådan macho-stereotyp att det blir löjligt. Och replikerna han fäller är komiska ibland. Men jag är mycket tveksam till om det är meningen att de ska uppfattas som komiska. Ingen av karaktärerna äger det minsta djup eller trovärdighet. I filmens inledning finns det en motorcykelscen som är helt gjord med CGI. Alltså datoranimerad. Och den är ingen vidare. Den liknar mest en sån här kallad cutscene. Eh, som finns i påkostade tv-spel. Okej. Okay. Inte övertygande alls. Och den här filmen den är från 2012 men om man ser till innehåll, karaktär och dialog så liknar den vilken 80-tals B-film som helst. Den enda behållningen man kan titta på av den här filmen det är antagonisten alltså skurken som spelas av Joseph Gilgan som en del kanske har sett i Shane Meadows This is England som är faktiskt en riktigt bra film. Gilgen spelar en eh, psykotisk fånge, en psykopat som verkar ha alla bokstavsdiagnoser som finns i boken. Och han gör det bra. Han har små tics och han får små utbrott och så, som understryker precis hur otroligt labil och galen han är. Eh, han är liksom det wildcard som kommer att ställa hela den här förutsägbara handlingen på änden. Eh, men då är frågan, är filmen värd en timme och 35 minuter av ens liv? Ja, det är den absolut. Om man inte har något annat att göra än att kamma mattfransarna eller titta på färg som törkar. Man kan även titta på ägggård som kokar. <laughs> Om man har något som helst liv överhuvudtaget så bör man välja en annan film. Den finns som sagt på Netflix Fredrik, så passade för den. De som är slösaktiga kan köpa den på till exempel Diskshop där den kostar 49 spänn. Men snart så är det bättre att skänka de här pengarna till Rädda Barnen eller Musikhjälpen eller någonting istället. Finns den på CD-On? Jag kollade inte på deras hemsida, jag är inte intresserad av... Uh. Men det, då, då. det, det skulle inte förvåna mig. Det passar bra där då. Ja, men då kan man Nej. beställa den därifrån, för då får man den förmodligen aldrig. Nej, vad det jag menar? Jag kan beställa ett jävla gäng. Mm. Bra tänkt, ja. Fredrik. Ut utan att man behöver... Eller ja, betala behöver man ju, men man får ju inget. Så att det är skitsamma. Ja. Ja. <coughs> Nej, men det finns ju en annan bra film man kan titta på då, om om om och inte annat. Mm. Uh, där, där, I den filmen får man ju faktiskt se med egost. Kokar. Det är inte många ägggostfilmer som har det i sig Nej du Nej. Bara det är en sån sak herregud herregud, herregud herregud så många tittare kommer det på. <skratt> <skratt> Ja, Är du färdig med din diss här har jag eller? Jag är helt färdig med min diss Har du något då... bättre att tipsa? Ja, jag tänkte faktiskt också filmtipsa Och jag tänkte faktiskt göra tvärtom Istället för att dissa tänker jag hissa på radion idag så pratar de om en liten företeelse som finns ute i landet i väst. De har en liten festival där, eller inte festival, en prisutdelning varje år. Den ena den heter ju Oscar och den andra stora heter ju Golden Globe. Och i den här Golden Globe-nomineringarna som är då så har vi en svensk tjej med i som är faktiskt nominerad i två kategorier. Hon är nominerad som bästa skådespelerska, eller som det heter då, bästa kvinnliga skådespelerska, vad det nu spelar för roll, det spelar ju samma. Och så är hon då nominerad i, i, i kategorin bästa supporting. Jag tror det är faktiskt bara skådespelerska där så att, vad heter det, det är ingen kvinna eller man det. Men det är osäkert osäker på så att det ska låta bosagt. I alla fall, filmen jag ska hissa är då en film som heter Ex Machina och den är faktiskt från 2015. Det är en brittisk science fiction thrillerfilm av en regissör som heter Alice Garland och det är hans debutfilm. Och har just Alicia Vikander en av de stora rollerna. Filmen i sig handlar om en kodare som heter Caleb, spelad av en kille som heter Domhol Gleason. Jag har väl sett honom förut, men jag kan inte säga direkt vad han spelar i med Som då får tillbringa en vecka med den mystiska grundaren Nate, spelad av Oscar Isaac, till det stora sökföretag han jobbar på. Han får komma till den ensliga plats uppe i bergen som Nathan håller till på och får veta att Nathan uh, jobbar på en uh, artificiell intelligens. Och han har kommit ganska långt faktiskt. Så långt att han har implementerat uh, den här intelligensen i en robot som då spelas av just Alicia Vikander. Uh, filmen uh, är en lågmäld men ändå actionfylld film. Dialog och visuellt driven film. Uh, då menar jag inte med grandiosa explosioner eller snabba klipp. Utan mer subtila gester och blickar. Hela filmens plott går ut på att ta reda på om en konstruerad intelligens är lika mycket värd som en av, en av de så kallade Guds skapelser. Ska jag betygsätta filmen så får det bli fyra snabelan av fem möjliga. För det finns brister i filmen som jag vill inte går in på för att inte spoila någonting som drar ner betyget. Men det är helt... Och klart en c ved film. Eh, jag har kollat på diverse vårdtjänster och det enda stället som jag hittar den på det är att den finns att hyra på via Play för 49 svenska pengar. Den finns säkert att köpa på diverse, diverse eh, streamingtjänster också. Typ cd eller något? Ja, CD-On brukar Nej, CD-On har nog inte den för den är nog för bra för det. Det kan vara så. Det kan vara det. Men, men typ en annan bra Internettjänst har den säkert. <laughs> uh, är det någon av er som har sett filmen? Nej. Jag har faktiskt som... inte sett den heller, men de jag vet det. att jag, jag läste en hel del för det var mycket snack om den när den hade premiär för den fick ingen svensk biopremiär. Och det var väldigt många som var upprörda över det för de hade sett fram emot att se Alicia Vikander hennes första stora viktiga roll i Hollywood. Jag såg också fram emot att se den på bio så jag tyckte också att det var synd. Men mm. jag har väl någonting att se fram emot. Jag får väl köpa den. Men inte från cdn.com Nej, eller så hyr den på via Play för via Play är ju bra då. Då vill jag fråga, har ni sett filmen Moon? Det är någon som drar ner byxorna. Eller? Nej, inte Moon utan bara Moon. Har du Nej, sett den dig Alltså jag tittar fan inte på film Alltså jag har ju ingenting att komma med När det gäller just filmer alltså Kristoffer <laughs> Vad sa du att han hette? Moon, M-O-O-N, -m. Moon Har du sett den? Ring inga klockor Mångalen har jag sett Ja men det är inte Den är också en debutfilm utav Heter han Danko Jones heter han Son till David Bowie mm. Ja i vilket fall som helst är vill... För... Ja då, har ni, ja då har ni ju fått en rekommendation till här helt plötsligt eh, av ja, bara farten. Eh, för er som har sett Moon så kan jag ju tala om då att eh, x maskinen ligger ungefär i samma stil eh, det här, det finns något i bakgrunden, det finns något där Vänta, som, inte, är som är det den med han som är ensam på en station uppe i rymden någonting? Ja Ja men den, den har jag sett, nu vet jag vilken ja. du menar Mm, precis. Den är det. Så att, men du ska vi inte avsluta avsluta. Du ska vi inte avsluta slutet på den. Men, Spoiler vet, alert. då, då, du vet du då har du sett den och tyckte mm. du säkert att den var bra också? Det tyckte jag. Mm. Eh, oväntat, spännande slut. Men det kan vi som sagt inte säga någonting om för att förstöra filmen för de som eventuellt vill se den. Men eftersom att vi är en trevlig podcast så lägger vi länk till den. Också. Ja. Ja. Så var det, med det. så var det med det. Den får också fyra snobbel av fem möjliga. Var det någon som hade någonting att säga om träning? Jag tyckte, det, jag hörde en viskningare om att det fanns någonting litet att säga. Jag har börjat med lunchpromenader igen. Så, nu är det färdigt. <laughs> ja. Men det är bra då, Daniel. Ja, det, är så. Bra. Ja. Det, är, det är mer träning än vad ni har gjort i alla fall. Ja, men jag går mycket på jobbet. Ja, men det gör det, men jag har i, i min lilla app så har jag i över 20 000 steg. Per dag. Per dag. Eller var det i, i månaden, månadsvis? Jag tror den räknar per år. Jag tror... <laughs> jag tror du körde lastbil, ja. Ja, men det är mycket att springa fram. Du vet, en lastbil är med släp 24 meter lång. Ja. Och du ska ju få gå ända längst bak för att öppna dörrarna för att sen kunna backa till ja. sen ska du gå... Alltså så det är 50 meter bara, och bara fram och tillbaka. Och... Jo, jo. Tänk, tänk dig, och så kanske du måste... Sen ska du, Innan du sätter igång på något så ska du gå runt till equipaget ja. för att kontrollera lamporna. Nu, nu är det väl bara hälften så lång eftersom det saknas någonting på din bil. Nu går vi vidare till något annat. Eh, ta oss vidare, Kristoffer. Vad sa du? Ta oss vidare, han är elak. <laughs> <Han är elaktig. laughs> ta oss vidare. Tjur, tjur. Kom igen. Vidare till maten. Eh, vad säger du Fredrik? Har du någonting apropå mat? men det har jag. I fredags, i är snart en vecka sedan, då var det den stora korvtryckaraftonen hemma. Så nu, heter det nu får jag, inte egentligen. Nu, nu, får, nu får jag väldigt <skratt> suspekta bilder. Ja, mig det heter ju inte så egentligen. Det heter ju stankakörv. <skratt> mm. Eller något i den här tiden. Ja. Och Vad fan är Stoppa korv? Eller vad säger man då? Vad ja, säger man? Ja, det. Fylla ja. skinn. Tumma. <skratt> <skratt> <skratt> eller något. Tumma på sig. Ja, oh, oh, oh. Nej du... Nej, inte det. <laughs> I alla fall det, det har varit en tradition I min sambosfamilj Sedan väldigt länge Väldigt, väldigt länge Tror jag Vi har en gammal Kopok Eller uppskrivet Ett uppskrivet recept på den här Grynkorven Som vi brukar göra och där handlar det inte om deciliter och sånt här trams utan det är det näve Almar eh, Ja skopa vatten Ja. Och eh, nu i år så försökte vi översätta den faktiskt och vi mätte upp eh, Gjorde vi Så det finns ett, ett recept nu Som man kan följa det är fem kilo i det och så lite vatten och vitpeppar och salt. Men eftersom att, du, eftersom att du säger att det finns ett recept nu kan man förvänta sig att det kommer upp på Eight Teams blogg? Eh, då måste jag ju döda alla som lyssnar på det avsnittet. ja, ja men det, det ska inte lyssna väl då eh. Självklart. Man får dela och receptet hur mycket man vill och man men som sagt, det är ju rätt mycket mat. Det är ju. det ju. Nu är ju julmatt. Jag tar, och det mycket av vad jag hört. Jag tar gärna emot receptet också, Fredrik. Jag Självklart. ska stoppa korven nu. För första gången i mitt liv tänkte jag inför julen här. så ja. Alla tips och ja, receptförslag På innehåll kryddningar ja, och alla annat sånt så Tacksamt emot ja, den här, Jag vet inte grynkorv Var det har sitt ursprung ifrån Men det var väl förr att Man hade väl inte så mycket kött Så man fick väl fylla ut med bark Och gryn och såna här grejer egentligen <laughs> Kan jag tänka mig Att det är För det är ganska mycket grön i då Men jag älskar ju den här korven i skiver. Mm. Och så lägger du den på vörtbröd Med ja, senap eller röbesallar på. Det tycker jag är så jävla gött. Det låter smarrigt Ja, det är jävligt fint. Den ser ju inte så där jävla aptitlig ut. För det är ju inga, inga kemiska tillsatser på det viset. inga den är, helt enkelt. Nej, den är grå och tråkig. Nej, men är det den? är som en korvskåp. Den är... smakar gott. Ja. Förlåt. Äta smakar gott, trots utseendet. Ja, det gör den. Absolut. Mm. Så är det. Så det gjorde vi. Det blev några meter korv. Eh, använder du fjällster då som du köper? Eller? Ja, svinfjällster det ska du vara till mm. den. Som ligger ja. i blöt eh, i ett dygn. Tydligen. Mm. Så är ja. det. det. Låter inte. Men då, då för. Då ser vi fram emot ett eh, ja. skrivet litet, eh... Jag ska fan ta mig tid Och skicka nu och Den här gången också Ja, uh, uh, Du har ju ett recept till som du faktiskt har lovat att lägga ut Kommer du oh, ihåg Ja, uh, uh, det var på någon uh, dill och citronsås var det va Precis, och det har vi ju har vi inte sett skymten av än Nej, så att nej det... Vi uh, kan det. gå in på Ica Och kolla det receptet Jag börjar ana hur Felix Nästa vecka kommer att se ut. Vadå? Uh -huh. My mycket att lägga ut på blogg och skriva recept och publicera och sånt. Jag skickar till ja. Daniel så får han lägga ut det. Han du, har tid. Du, du, du får helt enkelt ringa din chef och säga att du inte har tid att jobba för du har annat för dig. Ja. Men min kompis Daniel, han kör lastbilarna alltid tid i väder. Ja, ja, visst. Jag kan, vägen ligger ju bara där ändå så jag kan sitta och skriva ja. under tiden. Ja Han kan bara köra ut hälften av åren. Ja. Nu tycker jag du... Nej, du hade något Kristoffer. Ja. Eh, som jag sa så tänkte vi göra egen korv. Men det var inte det jag tänkte berätta om nu. Utan eh, jag var hos slaktan igår. Och hämtade vår färska julskinka. Mm. Eh, nice. Jag köpte färsk julskinka förra året också. Ja, det är gött. Eh i kväll nu då så har jag gnuggat in den med en blandning av salt, socker och saltpeter så den ska jag lägga och gotta till sig. Och under tiden jag gjorde det så kokade min sambor den här lagen som man ska ha till rimningen. Så imorgon ska den här skinkan läggas i lagen och så ska man vända den en gång om dagen. Och om tio dagar, cirkus så där, så kan man plocka upp den, koka den och när den har svalat grilljera den. Och jag är övertygad om att det här kommer att bli precis hur gott som helst. Tänk du köra den på grillen då. Ja, det... Men jag, jag, jag hör, jag Nej, hör det recept. tänker jag inte. Men jag har ett recept år. på bloggen som ska skrivas här. Nej, jag blev lite sugen ja. på, på grillen där när du pratade om det, Fredrik. Men ja. det blir inte i år. blir det. Inte. Nej, men ett recept får du skriva i alla fall och lägga ut på bloggen. Det är ju helt klart. Det kan vi säkert fixa. Det är inget märkvärdigt. Det är ungefär det där. som jag... Ja, men du har ju fortfarande inte talat om vad som står vad ska vara i lagen exempelvis att nej. vi Ja, men det står det vi slänger upp lägg någonting där. Lägg ut. Det står ju salt saltpeter och sockerkoner. Ja. <laughs> ja, men så står det i kokalagen vad är Jaha får ja, man saltpeter och, och socker över så kan man tillverka rökbomber ja, det, det, är det, är, det är roligt, det gjorde, vi, det gjorde vi som barn, det var skitkul ja, men det är till och med teknikavdelningen i, i podden här så det kan vi dra igång <laughs> det är, är väl dag. kemi med va? eller är det inte det? ja, teknik K K Inte inte, ing ingår inte det kemi? ja, men lite teknik är det väl man ska ja, ju skruva det... på ett lock och så på burken det ska man inte det nej, det är bara hellre en stor hög och tända på <laughs> och springa åt ta helvete Får det väl. Ja. jag har mig inte ätit mycket när man var liten. Ja. mat. Jag har ätit ett möte vecka veckan så att nu kan vi gå vidare. Ja, vad bra. Nu ser mätt och till ut faktiskt. Ja, tack tack tack tack. Det var gott. Snurra oss vidare Kristoffer. Snurra oss vidare, Kristoffer! Jajamän! Eh, då börjar vi närma oss slutet på den här inspelningen- och vi har kommit till kategorin Annat. Och vad jag förstår då så är det Daniel som tänker känga till Bonnier. Stämmer det? Åh, oh, så det står stor till! Bonnier är det ett förlag eller ett reklamföretag har jag frågat mig eh, vet ni det själva? ett eh, förlag Christopher, vad tror du? och reklamföretag eh, jag har ju alltid fått för mig att det är ett, ett bokförlag och att de har funnits väldigt, väldigt länge ja, det tror du jag med eh, de håller även på med tidningar och så tidningsprenumerationer eh, ett, det här som jag tänker tala om nu det är faktiskt en av anledningen varför jag överhuvudtaget har slutat med tidningsprenumerationer i pappersform. För jag hade en del eh, och eh, samtliga tidningar så fick man helt bibba med reklam och erbjudanden som man absolut inte var intresserad av och så försökte man tala om det, jag vill inte ha det Spar på pappret, Gör något annat. Nej, inte alls. Man fick den här förbannade erbjudna hela tiden på Jag vet inte jackor och ficklampor och Multiverktyg och köp en sån så får du en sån och tar den prenumerationen så får du de gamla klockorna som vi har hittat i en sopcontainer. Alltså massa sånt där va? Han vet hur och, skiten brukar se ut. Ja precis. Men nu är det ju så att min son, väldigt intresserad av vetenskap och så vidare så han vill ju gärna ha illustrerad vetenskap. och Jag måste erkänna, det är en bra tidning. Ja det är det. Faktiskt, så att ja, jag tänkte att vi beställer väl ändå, han får på en prenumeration, och då tänkte jag jag beställer online i hans namn och så vidare, och så tänkte det, inte hans e-postadress utan min e-postadress. Och jag sa direkt ifrån början, ingen reklam, inga erbjudanden, inga nyhetsbrev, ingenting vill jag ha. Men titt sånt ett på sånt Timpene då, jo, erbjudanden och... Uh, nyhetsbrev ifrån Bonnier om att jag ska börja med både den ena och andra prenumerationen eller köpa den här förbannade funktionsjackan om jag tar den ja, samma sak som man fick i de här förbannade breven får man nu via mail och jag säger nej, jag vill inte ha jag avregistrerar mig jag vill inte ha Alltså, det är inte det att jag avregistrerar mig från det utan det finns ett alternativ som heter vill du inte ha fler mejl utav oss? Nej, jag vill inte ha det, har jag tryckt i. Jag vill inte ha ett enda mejl av er. Ja, men det betyder ju gång i tio, de jävlarna. Typ, men de fortsätter. Men det är alltså, jag har alltså funderat på att polisanmäla dem. För om man inte visste det, så är det enligt svensk lag förbjudet att skicka ut oönskad reklam via e-post för ett företag. Och för mig så är det här ett oönskat... Eh, Eh, reklamutskick För jag har bokstavligen talat flera gånger Sagt nej, jag vill inte ha eran skit Behåll den själva ja. Så att eh, mm. Bonnier Ge ut tidningar och skit i alla annan Jävla <laughs> <Ni> Jävlar <laughs> vi, vi, vi, ja. vi har mycket ilska Och irritation i programmet då Ja, ja verkligen Det är skönt att i, Inte jag, bara är jag Inte jag Fredrik verkar vara den enda som är glad och nöjd Ja är han är inte glad något säger han ju <laughs> Han har visst suttit och tryckt i en kammare Bara för att inte bli <laughs> Ja, Ja Ja Så är det ja, ja. Nej. Ja. Uff, nej men det är svårt fyr. att värja sig Med all den här reklamen liksom Man nås av den vad man än gör Jo men har man bokstavligen talat sagt Att man vill inte ha det då borde man ju inte få det Nej, och så, alltså, den här unsubscribe-rutan lilla rutan det står och Det där kommer upp, mår ju längst ner i ena hörnet ja, så de flyttar a, mellan varje mail också. Ja, så kommer det upp eh, en, till en länk då, så en suspekt sida där det bara står det här Att du är avräcklig. jag är med fan på att Då säljs den vidare till minst tio andra sådana här ja, utskiksreklar det är sjukt mycket spam faktiskt i e-postkorgen är det. Ja, det håller jag med om. Alltså, jag måste säga att Google är ett väldigt bra jobb att sortera. Det ja. Jag med. Mm. För jag använder mig av Googles e-posttjänst. Men i och för sig, jag går alltid inte alltid, jag går in i skräpmejlen med jämna mellanrum för att se att inget som jag verkligen vill ha har hamnat där. Det får man ju göra ibland. Ja, för det de sorterar ganska hårt Ibland också. Mm, det kan de göra. Även om, det, även om det är reklam eller vad ska jag säga, erbjudande som man vill ha ja. så kan de få först att bara för att man tog bort ett annat erbjudande som man inte vill ha ja, så tror att man den också ska bort. Som jag fick här återställning nu från Skype till exempel. Ja. Det åkte ju rätt ner i skräpköringen direkt tydligen. Ja, har det har du gjort för mig också tidigare. Så att det är ja, vet riktigt. Hur de tänker ibland. <skratt> Så är det. Men i och är det är Microsoft som äger Skype och de är konkurrenter så ja. allt från Microsoft. så ja. Lite <laughs> ja. <sådär. laughs> ja, precis. Men det blir väl lite så på internet också. Folk förväntar sig att saker ska vara gratis på internet. Och om program och tjänster och så är gratis så måste de innehålla reklam. För annars skulle företagen som levererar tjänsterna och programmen inte överleva. Oh. Så att de ja men det, det, är ganska, det det är en ganska enkelt egentligen för att betalar du inte för, för produkten så är du produkten det, det är så det är ja precis mm. så att tänk på det både på facebook och twitter och alla de här cellerna. det är inte det som är produkten utan det är du som är produkten ja, mm. så, att, ja. så är det mm. så är det ja ja har vi flamsat färdigt nu, eller? Ja, det var ja. faktiskt ett jävla roligt avsnitt. Ja, flamsit om inte annat. Vet du vad, Kristoffer? Ja, har du häcklat färdigt? Ja. <skratt> ja. Har, har du slutat lyssna? <skratt> ja, men Jag tänkte att vi ska känna oss nöjda då. Och uh, försöka tvinga på någon stackars jävel formal, ja. Vet du vad? Jag tar den. Jag gör det. Jag, jag, jag, jag du gör att. Det var inte av dig för andra ja, gången idag. Ja, verkligen. Och, och, nej, men då vi vi har vi lagt ner det med att hänvisa bara till hemsidan? Eh, det har vi gjort en hel gång ju. Ja. Det kanske, du vet ju inte hur jag tänker lägga upp det här. Nej, det vet jag faktiskt inte. Förlåt. <laughs> eh, nej, jag tänker faktiskt köra hela... Nej, vi gör så här. <laughs> eh, det gör vi inte, utan vi gör så här. I, jo, jag tänker faktiskt köra hela formalian för jag har en liten extra grej där som faktiskt kommer in. Så att, vi börjar med Kristoffer. Mm. Uh, dig hittar man på Facebook och på Google+. Uh, du har en e-postadress som heter christoffersnabela atinpodcast.se uh, Fredrik hittar man på Google+, Twitter och Facebook och alla andra sociala medier i världen. <laughs> Uh, ja. Han har då också en e-post som är ade 18podcast.se och han bloggar och actionpoddar på adesvärd.adetoft.com Ja Ja, uh, mig hittar man då på Google Plus och Twitter och Facebook uh, Jag har en e-postadress som är daniel snabela uh, 18podcast.se jag finns även då på andra diverse sociala nätverk som jag är lite halv, halv, halv, halvt, om, halvt om halvt aktiv på. Jag finns då på en hemsida som heter artfors.se där jag även kommer att lägga upp mina små actionpoddar när jag kommer igång med det ordentligt. 18podcast har då en adress som är 18podcast.se. Och då ska jag bara säga det att allt som har med A-team podcast att göra är ett a-bindestreck-bindestreck-teampodcast.se. Vi finns då på Google+, Twitter, Facebook, iTunes, archive.org och nu mera även på Acast. Vi har en grafik som är tillverkad av den eminenta Gustav Jansson som hittas på gustavjansson.se Våran signatur är tillverkad av Line Rice och hittas på free-intro-music.com Årdes grillhörna har vi egentligen en avdelning som heter eh, som vi inte haft på ett tag, men där har vi en signatur som är tillverkad av Lou Labendell Hela podden är licensierad under Creative Commons och du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss, eh, bidra oss med en del, inte så stora, men ändå eh, kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish eller Paypal. På omsidan på Eating podcast ser du hur det går tillväga. Och passa även då på att kasta in en liten peng till våran bussa på Musikhjälpen så länge det pågår. Vill du lämna tips eller synpunkter så skulle vi älska om ni gjorde det. Eh, och då lämnar ni det gärna de eh, omdömerna lämnar ni gärna på iTunes eh, på sociala medier eller som sagt var på vår kontaktsida som vi har på 18podcast.se eller så sätter du dig vid din lilla dator och öppnar din e-postklient eh, e och trycker in podd och författar dig ett trevligt meddelande till oss med det vill jag då säga tack goda ju. Hallå